Frederick Forsyth, a Kobra Fordította, Bújdosó István Alexandra kiadó, Pécs, 2011 ISBN szám 978-963-297-749 Felolvassa, dr. Karászi Péter Ajánlás Justinnak és a többi fiatal brit és amerikai titkos ügynöknek, akik óriási kockázatot vállalva harcolnak a kábítószer ellen. Fülszöveg A brit királyi légierő egykori pilotája, Frederick Forsyth annak idején a Saká napja című regényével újraértelmezte a műfaját. Művei azóta is villámgyors tempójukkal, a roppant könnyedén megteremtett valóságú környezetükkel és az elképesztően benfentes információikkal nyűgözik le az olvasót. Angliában Hertfordshire-ben él. Szereplők: Berigem Bob, a CIA műveleti igazgatója. Melhayer Tim, egykori vámtiszt, Mauk parancsnok. Deveró Paul, a kobra. Silver Jonathan, a Fehérház személyzeti főnöke. Dexter Kelvin, a Cobra Project műveleti tisztje, Uribe Álvaro, Kolumbia elnöke, Calderon Felipe, kolumbiai rendőrség, kábítószer ellenes főosztály vezetője, Dos Santos Ezredes, kolumbiai rendőrség, kábítószer ellenes főosztály, hírszerzési vezető, Esteban Don Diego, a Kokain Kártel vezére, Sánchez Emilio, a kártel termelési igazgatója, Perez Rodrigo, a kártel biztonsági főnöke, korábbi farc terrorista. Luz Julio, ügyvéd, a kártel igazgatósági tagja. Largo José María, a kártel értékesítési igazgatója. Cárdenas Robert, a kártel igazgatósági tagja. Suérez Alfredo, a kártel szállítmányozási igazgatója. Váldes Paco, a kártel végrehajtója. Bishop Jeremy, informatikai szakértő. Ruiz Carlos, bogotai Jezsúita pap. Kemp Walter, ENSZ kábítószer ellenőrzési és bűnmegelőzési hivatal. Ortega Francisco, madridi rendőrség, kábítószer ellenes főosztály, felügyelő. Megregor Duncan, hajóács. Arena Leticia, madridi Egyetemis Talány. Bons Francisco, kokainszállító pilóta. Romero Ignacio, a kártel gína bisszaúi képviselője. Gomez Jalo, Gína Bissau vezérkari főnök. Izidro atya, kártagénai pap. Cortez Juan, hegesztő munkás. Mendoza Zsóaó, brazil légierő, leszerelt őrnagy. Pikering Ben, különleges vízi szolgálat őrnagy. Dixon Casey, különleges műveleti erők, kettes számú szíl csapatparancsnoka. Eusebio ótya, kolumbiai, falusi plébános. Milch Eberhardt, hamburgi vámtiszt. Ziegler Joachim, Németországi Szövetségi Vámhivatal, bűnügyi főosztályvezető. Fander Merve, felügyelő, Rotterdami Vámhivatal, bűnügyi főosztály. Csedvig Bull, Különleges műveleti erők, hármas számú szilcsapat parancsnoka.